Ти знов прийшла, Щоб всі чуття холодні Вогнем страждання запалить. Ти знов прийшла, Щоб всі страшні безодні Души моєї розбудить. Ти знов прийшла, Щоб кинуть на поталу Весь світ чуттів і дум моїх, Щоб вічно я страждав по ідеалу І досягнуть його не мог. 1904.